כל עומסיה, שרות ישרתו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא, נאום אדוני, עכה כל סוס בתימהון, ורוכבו בשגעון, ועל בית יהודה אפקח את עיניי, וכל סוס העמים עכה בעיוורון. ואמרו אלופי יהודה בלבם, אמצלי יושבי ירושלים, בה' צבאות אלוהיהם. ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים, וכלפיד אש בעמיר, ואכלו על ימין ועל סמל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. והושיע אדוני את אוהלי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת בית דוד, ותפארת יושב ירושלים על יהודה.